Luka, 10-cu fəsil Bu hadisələrdən sonra Rəbb başqa yetmiş nəfəri təyin etdi və onları iki-iki özünün gedəcəyi hər şəhərə və hər yerə özündən əvvəl göndərdi. Onlara dedi, Məhsul çoxdur, işçilərsə azdır. Buna görə də məhsulun sahibinə yalvarın ki, öz məhsulunu yığmaq üçün işçilər göndərsin. Gedin, sizi qurtların arasına quzular kimi göndərirəm. Özünüzlə nə kisə, nə torba, nə də çarıq götürün. Yolda heç kimlə salamlaşıb danışmayın. Hansı bir evə girsəniz, əvvəl bu evə əminamanlıq olsun deyin. Əgər orada əminamanlığa layiq bir adam varsa, dilədiyiniz əminamanlıq onun üzərində qalacaq. Əks halda o sizə qayıtacaq. Girdiyiniz evdə qalın, sizə nə verirlərsə yeyib için, çünki işçi öz haqqına layiqdir. Evdən evə köçməyin. Hansısa bir şəhərə girdiğiniz zaman sizi qəbul edirlərsə, qabağınıza qoylanı yeyin. Orada olan xəstələrə şəfa verin və onlara deyin, Allahın padişahlığı sizə yaxınlaşıb, amma hansısa bir şəhərə girdiyiniz zaman sizi qəbul etməsələr, oranın küçələrinə çıxıb belə deyin. Sizin əleyhinizə çıxaraq, şəhərinizin ayaqlarımıza yapışan tozunu belə çırpırıq. Amma bunu bilin ki, Allahın padişahlığı sizə yaxınlaşıb. Sizə bunu deyirəm. Qiyamət günü, Sodomun halı o şəhərin halından daha asan olacaq. Vay halına, ey Korazin! Vay halına, ey Betsayda! Sizdə baş vermiş möcüzələr Sur və Sidonda olsaydı, onlar çoxdan çul geyinib, külün üstündə oturaraq tövbə edərdilər. Amma qiyamət günü sur və südonun halı sizinkindən daha asan olacaq. Səni, kefirnahom, göyə qədər ucalacaqsanmı? Ölülər diyarına qədər inəcəksən. Sizi dinləyən kəs məni dinləyir. Sizi rədd edən məni rədd edir. Məni rədd edən isə məni göndərəni rədd edir. Yetmiş şagird Sevinə-sevinə qayıtdı Və dedi Yərəb, sənin adınla Cinlər belə bizə tabi olur İsa onlara belə Cəvab verdi Mən şeytanın ildırım kimi Göydən düşməyini görmüşdüm Baxın, mən sizə səlahiyyət Vermişəm ki, ilanları Əqrəbləri və düşmənin Bütün gücünü Ayaq altında əzəsiniz Və heç nə sizə Zərər vurmayacaq Bununla belə ruhların sizə tabi olduğuna görə sevinməyin Amma sevinin ki, adlarınız göylərdə yazılıb İsa o vaxt müqəddəs ruhda şadlanıb dedi Ey yerin göyün sahibi olan ata Səndən razıyam ki, bu şeyləri müdrik və dərrakəli adamlardan gizlədib Körpələrə agah etdin Bəli, ata, çünki bu sənin xoş niyyətin idi. Atam tərəfindən hər şey mənim ixtiyarıma verildi. Oğulun kim olduğunu atadan başqa heç kəs bilməz. Atanın kim olduğunu da oğuldan və oğulun acah etmək istədiyi şəxsdən başqa heç kəs bilməz. Sonra İsa şagirdlərə sarı dönüb onlara ayrıca dedi. Nə bəxtiyardır o gözlər ki, sizin gördüklərinizi görür. Sizə bunu deyirəm. Bir çox peyğəmbərlər və patişahlar sizin gördüklərinizi görmək istədilər, amma görmədilər. Eşitdiklərinizi eşitmək istədilər, amma eşitmədilər. Bir qanunşunas İsanı sınamaq məqsədi ilə qalxıb dedi. Məllim, əbədi həyatı irs olaraq almaq üçün mən nə etməliyəm? İsa ondan soruşdu. Qanunda nə yazılıb? Orda nə oxuyursan? Bu adam i̇sa belə cavab verdi. Allahın Rəbbi bütün qəlbinlə, bütün varlığınla, bütün gücünlə və bütün düşüncənlə sev və qonşunu özün kimi sev. İsa ona dedi, Sən düz cevab verdin, buna əməl et və yaşayacaqsan. Amma o özünə haqq qazandırmaq üçün İsa'dan soruşdu, Bəs mənim qonşum kimdi? İsa belə cevab verdi, Bir nəfər Yerusalimdən Yeruxoya gedən yolda quldurların əlinə düşdü. Quldurlar onu soyundurub döydülər və yarımcan halda qoyub getdilər. Təsadüfən, o yoldan bir kahin enirdi. Bu adamı görən kimi yolun obiri tərəfi ilə keçib getdi. Bir lev də ora yaxınlaşıb, bu adamı görəndə yolun obiri tərəfi ilə keçib getdi. O yolla gedən bir Samariyalı isə bu adamı görəndə ona rəhmi gəldi. Ona yaxınlaşdı və zeytun yağı ilə şərab tökərək yaralarını sardı. Sonra bu adamı öz heyvanına mindirib, Məhman xanəyə gətirdi və ona qayğı göstərdi. Ertəsi gün o, iki dinar çıxarıb Məhman xana sahibinə verərək dedi, onun qayğısını çək. Əgər bundan da çox xərcin çıxsa, mən geri qaydanda sənə verərəm. Səncə bu üç nəfərdən hansı quldurların əlinə düşən adamın qonşusu idi? Qanun Şünas cavab verdi. Ona mərhəmət göstərən. İsa da ona dedi, Git, sən də elə et. İsa şagirdləri ilə yoluna davam edərkən bir kəndə girdi. Burada Marta adlı bir qadın onu öz evinə dəvət etdi. Onun Məryəm adlı bir bacısı vardı. O, Rəbbin ayaqları yanında oturub, onun sözünə qulaq asırdı. Marta isə işin çoxluğundan çaşıb qalmışdı. O, İsa-ya yaxınlaşıb, dedi, Ya Rəbb, görmürsən ki, bacım işləri tək mənim üstümə yığıb, ona de ki, mənə kömək eləsin. Rəbb isə ona belə cevaf verdi, Marta, Marta, sən çox şeyin qayaqısını çəkib təlaşa düşürsən. Yalnız bir şey lazımdır. Məriyəm yaxşısını seçdi. Bu da onun əlindən alınmayacaq.